Ну, для нас ви зовсім не чужий, пожартувала пані Мар, і знаком звеліла слузі подати їй велике чоловіче портмоне. Ось вам, Давиде Григоровичу, за сумлінну працю. Корнелія Францівна вручила майстрові десять карбованців. Той прийняв гроші і шанобливо схинив голову. Робітникам. Жінка роздала асигнації по три і п'ять карбовинців і дуже задоволена собою глянула нарешті на зятя. Той вийшов із авто і став біля неї, немов засвідчуючи важливість моменту. Щиро кажучи, Городецький не дуже розумів такі дещо театральні жести своєї тещі, адже робітники і майстри заводу Отримували добру платню, і ця благодійність, як на нього, була недоречною. Пан Владислав подав руку Корнелії Францівні, і вона сіла в авто. Трохи кумидне прізвище «чужий», подумав Городицький, і завів двигун автомобіля. Екіпаж дами, був прив'язаний, рушив за авто. У просторі великій квартирі за номером 3, що належала Владиславу і Корнелії Городецьким, у сірому будинку з химерними прикрасами по вулиці Банківській відлунювали легкі кроки. Стривожена молода жінка ходила вітальнею, поглядаючи зрідка то на чудернацькі ліплення стелі, то у вікна, то дивлялася в примхливо вишукані кахлі печі. Іноді вона навіть чому підходила до стін вітальні, овшитих гарною вільшиною, і нервово торкалася їх. Корнелія Жозефіна бачила позаминулої ночі поганий сон, і вона, здається, зовсім не здивувалася, коли трапилося нещастя на будівництві костелу а київська преса безсоромно накинулася на її чоловіка, описуючи в подробицях наглу смерть молодого робітника. Корнелії снився її Лешик, чомусь малим хлопчиком, у двох із якоюсь дівчинкою, чи немаленькою Корнелією. Вони були в костелі перед вівтарем, на своєму вінчанні, а вродливий, сивий ксьонс, суворий і невблаганний, виганяв їх з того раю на грішну землю. Корнелія нічого не розуміла, а може з Лешиком була не вона, а якась акторка антрепризи з театру Бернгон'є чи Соловцова. Який жах, Боже мій! Ні. Що ж, що ж це таке лізе їй у голову? Владислав кохає її, кохає, жодних сумнівів щодо його почуттів вона не має. Продовження сну не менш дивне, проте зрозуміло їй. Корнелія бачила, як у Владислава випав передній зуб, і на тому місці вмить почала з'яяти чорна діра, а її чоловік чомусь, усміхаючись, показував потворну прогалину між зубами, спльовував кров, наче якийсь мужик після бійки на сінному ринку. Тоді від жаху Корнелія прокинулася. Вона знала, що хтось має померти. І відтак, це нещастя торкнеться їх обох. Що ж означає цей сон? І чому останнім часом Владислав дивним чином змінився? Ніхто не помічає цього, лише вона. І лешек не може приховати від неї знервованість, навіть зацькованість. Усі мають його за іронічного, екстравагантного, вишуканого, успішного чоловіка. Аж ніяк